Välja võtte meie mehe trummari päevikust. Esmaspäev, kõht on tühi. Teisipäev, kõht on tühi. Kolmapäev, sain ühe alt tuura natukene raha. Neljapäev, mitte midagi ei mäleta. Reede, mitte midagi ei mäleta. Laupäev, kõht on tühi. Pühapäev, kõht on tühi.